Ekaiz emastiak. Ekaina goede eratzi ikaslea bertza eguna antolatu du diak, oi hartzunen, lehen aldiz. E, Aurteengo helburua da purtxoat, e, e, urte ikasturte osoan ze harremandiren borrokak batu eta zein ondorio ekarri dauen eta bat amaiera emateko asmoz ez. E, egun jaigiroan bidatutako eguna antolatu dute eta apurtxo bat ba hemen batura oi hartzeneko hiru ikasle ezberdinekin eta apurtxoa da beraien iritzia jasotzeko e, e, aurtengo gorrokak sentzuk izan diren eta helburuak sentzuk izan diren jakitea gustatuko litzakeu Bueno urte osoan ba hasten ba, ba, gara e, diagnostikogatiken ez gure ikastetzetan ba ze haraz dauden ta ta ze utzune, zer, utxune, oza, zer aurre hau zer konpondu alko Eta ez? Ta ordun ba ikastetxeakoitzion hasi ginen ba, borroka desberdinak aurrera ematen. Ba ohiartzon adibidez, e, bueno, kusi genuen, gusi genun ba jendia presteola ez? Ta in, osea, gauzak, ez? Erantzutentzula jendiak orduan, eh genion ba, eskubide eta bete beharen ba araudi aldatzea, ez? Eskola kontseilutan hartu genun parte eta Ta, hoi, eskubiak, ba, azken filan, kartelak jarteko eskubiak, egrebatko kontu batzuk, eta bueno, horrez gain, ba, bueno, e, deia dignazioen hori erantzun ganion. Lizeo, nadien eskusi zen, ba, ikasleria aktibatu beharrazola, jendiak asko pasten zentzun tema hortaz, hor dugu nasitzen, kam, Moskeo kampaina batiten ba, pasiban esaldi batzuk jarriz, geho kutsa jarri zen de bai, e, jendiak proposomenak horrea ba, botatzeko, eta pues, geho Horrez gain, Koldo Michelena eta horretan ba, ikusitzen de bai, gazteria aktibatu beharrazola. Hortako ba, ikasle gela ba, sortu da ba, ekimenakiteko eta bueno, eskatu da, ez dakigu sortuen. Hortzaron ba, ikusten zene bai jendian aktibazio falta eta honetarako ba, ikasle asamblada batzuk sortzen juntzien, Ba, bertan, elburudez desberdina jorratzen juteko. Ba, adibidez, lantzen jundien gaibatzuk izan du dira ba, berdintasunan aldeko bueno, ba, mugimendua o borrokak itia, bai eta euskeran aldeko borrokak, eta horien artian. Eta bueno, garrantzitsuna igual izan da, ari ba, egun arrotzak kentzeko proposan mena, ez? Ba, Urteaz giren, e, hartu zioten, sea borrokaioi aurrera amatiai, ez? Eh egutegi propio handitzen dutela ta ez zutela zertigan ospatu ber e, Espainia jaiegunak. Ta orduan ba hasitzen dinamika batekin, ez? Sinaura bilketa bat intzuten herriantzear, ba Gazteai, e, e, Gurasuai, eh e, Kastelako eragile ezberdinai ta bueno, oso jendetua izanten eundakazina urabildu zituzten ta geo eskola konche hituan parte hartzen. Horrezgain irakasleak ere bai ba, nahiko laguntza mantzieten, osea labeko irakasleek beintzat proposamena intzuten ba beraiek lunea egun horietan, orduan erresago izango da. Ba, ba irakasleak bai moitu diela mugimendu hortan ta horrek ba, laguntza errest... potente bate er... bai Uida, mandutela. Erresten dula azken finean hoiek laguntzia, eta seguruaski ba, lortuko dutela beien helburua. Eta Euskal Herri maian, zeintzuk e, izan dira eman diren borroka nasionalak? Ba, adibidez, e, Pepek ezkuntzan indituen murrizketa jaur reiteko, ba, er, hainbat mobilizazio eta hola e, suertatu dira Euskal Herri osuan. Ba, bueno, eh... Kontua, Pepek ezkuntzan kristo murrizketa egin ditula, ez, eta bat ez ere e, Nafarroan eragin dutela asko, ez, ba... Klasetan pilatuak, klase pilatuak daude ikasliak, eskola txikiak izten nahi dia, irakasleak kentzen, hautazko gaiak kentzen. Horrez gain Euskeran aurkako erasua akizkigu zen badien Nafarroan. Bai, ba, Nafarroan ne onduden errepresiua naiko potentia izan da, eta ba, ikastetxeetan erantzuna ba, izan da ikastetxe naiko itxi diela, eta honek... Ba ez dakit, Nafarroan eraginagun dira izan du. Mobilizazio asko izan dira, osakaldiak bete dira jendez, eta hori ba erantzun potentia izan dela. Errie eskolak ondu joan du dira, ba, urriak amabilan, urriak hogeita bostian, nazaruak seian, abenduak seian, markatu. <laughs> eta ba, hemen indena da ba pixkat, jaiegun arrotzak grebindikatzeko e, ba, egun hauetan ikastetxeak erekidia, ikaste, gela batetan bildugea eta bueno ba Euskal Herriko e, baten nahian ba ze borrokak imposible zi nitzein ta... jende asko kartu parte ekimenetan eh Emakumean aldeko borroka ere bai Navarra izan da Ikastetxigan, ba ingen ditun dei aldeak, ba kamiseta moriaekin joteko ta, osea zerbait moriera emateko, ez emakumean koloria o feminismoan koloria da, moria. Ta bueno, eh hurtzarrene bai mosaiko erraldoi bat intzuten bad jende, zenbakumean simboloa irudikatua eta, ta eta gero eskietza tailerrak eman dira, ba pasaian eta hurtzarron ba emakumean emakumetak izonen arteko berdintasuna, ez? Ta aldarrikatzeko ta oi, taller izan diela. Ikasle nazioarteko arteko egunean, ba, ikastetxetan erakusketa batzuk india. Eh, hainbat hainbat herrialden borroka desberniak eh azaleratuz, ez? Ba, zein Grezia, Italia, ba, eh, estatu batzuetan eta oi, ba, ikusteko ikuste go besterri aldetan ere bai ze aurrea. Eh bai hemen inguruan sei gazte sei gazteri sei urteko kartzela zigorra esarri zioten eta honen kontrare bai paruak manifak taintzugu ba, gazte bat gehiago ezen leman pian. Honeke bai ba mugimendu nahiko sortu du ta nahiko jende mugitu izan du du. E, bueno, Eta apurtsoa ikasle egunera bueltatuz, e, gustatuko e, liza eguke, apurtsoa jakitia, e, nolako izango da egitera eta plana, plan gintza agar den. Ba, larun bat honetan, ba, mar territan hasiko da, Olimpia batzukin, hola jolas batzukin, Euskal Herriaplazan. Geo, amai territan, kale jira zara tatxu zehar. Ta ordu batetan ekitaldia izango landetzen. Ordu bitan bertso, bueno, ordu bitan lehengo bazkaltzen hasiko gea. Eh 10 eurot atzu dute chartelak sea eta kucho a maskar talandaretaberran. Ostirela bino hone lartu ta animatu goxogixuan dela bazkaia. Ta daitsen gero ondoren bertsohop saioa aroekiko dugu dena gozatzekoa ta seitan poteo musikatua izango da eta berrentatikan. Geo amarreta, kriston ba, kontzertuk geukiko txugu, egurra eta kitxo, beste ikpe, eta ingo aldeu. Osa, animatu. Eta bakizute, ba, hoi, e, geo, ordu batetan, gaztetxian, kriston parran da, goizeko sehiak arte. Ta, hoi se, ba, lehema iraulio orainak... Gizeko gorputzak agontatzen duen arte. Hoi <laughs> e, da, egila. Lehema iraulio orainak eta eraiki geroa da, eta... Ta oi, ba, nahi dugu ezela bakarrik an parran dagun bat, osea aldarrikapen egun bategi badela ta hemendik aurrerako pauso bat baita ere. Ta bueno, eh ze perspektiba dagotzu e, zapatu hontarako. Ba, gure ustez eguraldi on egiten baduta dena ta ba Bazkaria onde atetzen badata, ba giropolitia hongo herrian ta gure ustezon dateko dela dena. Jende naiko urbilduko delako esperuan gaude, oseak eh, bazkaia berreun pertsonantzako gutxi gora bera prestatzen haidia, eta... A ber... Ta hori animatzeko eta antxe gala denak elkarrekin. Egun zora pasako dugula eta ba, animatu denak, ez gehatzeko etxian o lokalian. Irauli oraina, eraiki geroa! Animatu, gazte!